Vijana mna kwenda kusoma vyo vikuu Mimi mustakabali wangu nataka niwe na mke mzuri, nataka niwe na jumba langu, nataka niwe aa, aa nataka nimridhishe mzazi wangu mwanzo. Kabla ya mtu yeti. Basi huyo mzazi ya kusoma dini amekupeleka wewe ukaisoma dunia, ukafikia pale nilipofikia. Maskini akauza kile alicho nacho pekee dhahabu zake za nyumbani akaziuza kwa sababu yako hey, wewe uende ukasome usikatikie na masomo yako. Akauza mpaka dhahabu zake za nyumbani. Yaani yuko radi kutoa ile furaha yake alikuwa nayo nyumbani kwa ajili yako. Kisha ukishamaliza mshahara wa kwanza tu. Mshahara wa kwanza tu. Hii nataka nimfurahisha mke wangu ya going out to lay. Eh? tena ii au kubwa nataka nimpeleke Dubai mimi tukafanye hivi na vile mzazi mama amekaa pale nyumbani amevaa dera bado auza mahamri na viazi vya karai kisha uzungumza kwa watu mamangu na bidii auza viazi na na, na na mahamri kule na mimi meneja sasa jimeneja gani lipuzi hili meneja meneja mzazi wako nyumbani na hadi kama mama pale ulipofika tosha sasa wewe ni wa kupumzika. Hufanyi kazi hapa mama, waelewa? Allah amenifungulia mimi nitakuwekea kazi nitakuwekea kile wewe kaa kazi yako kula na kulala. Kama utafanya mazoezi ya kutembea tembea tembea manake ya kazi. Tembea tembea tu lakini halasi kaa ukumzike mama. Una mtoto hapa. Hukuza bure. Sasa una mtoto aka pumzika mama sasa huyo mtoto kisha uangalie mambo yako atakavyokufungukia bii thendai ta'ala